З Літинщини повстання одним з організаторів, якого був Яків Гальчевський, перекинулося у Вінницький повіт. 21 травня повстанці увійшли до Вінниці. Українська збройна стихія буяла і на Брацлавщині. Подільське село ніяк не бажало стати красною діревнію. Як представник Симона Петлюри, Яків Гальчевський зустрівся з літинським ватажком повстанців Яковом Шепелем. На якийсь час Сотник затримався у Шепелівському загоні, допомагаючи юному отаманові вдосконалювати бойову вивочку козаків. Брав участь у боях. В одному з таких боїв 22 червня проти червоного комісара Аралова Гальчевський був поранений в обличчя. Авторитет хороброго сотника, який завжди воював у першій лінії, швидко зростав серед козаків. Побачивши, що у Шепеля це викликає занепокоєння, Яків Гальчевський залишив. Шепелівців. Влада на Поділлі весь час змінювалася. Так, наприклад, від травня по липень 1919 року отаман Волинець вісім разів здобував Гайсин, а 16 червня навіть скликав у Гайсині селянський з'їзд, який відновив у повіті владу директорії, обравши склад повітової ради 70 членів. Та російська орда знову і знову поверталася. В одне з нашесть Яків-Гальчевський Приховавши свою правдиву біографію, влаштувався інструктором всеобучу при Літинському військовому комісаріаті. Цю нетривалу службу він використав для створення запасів зброї, яку ховав у довірених людей на хуторах або у лісі. Приглядався він і до людей, фіксував сексотів та вишукував тих, з ким у майбутньому можна було б співпрацювати. Коли його розшифрували, довелося перейти на нелегальне становище. У серпні 1919 року, відступаючи з Поділля під тиском української армії, червоні здійснили наліт на родинне обійстя Гальчевського. Не заставши Якова, літинські чекісти у злобі розстріляли його молодшого брата Федора. Жидівський комісар Уланський, що виконував екзекуцію, кинув не можемо розстріляти старшого Гальчевського, розстріляємо младшого. Це одна кров. З того часу Якова опанувала всепоглинаюча жадоба помсти. Але помсти не до тих, хто безпосередньо брав участь у розстрілі і грабунку, а до цілої червоної зграї, яка окупувала Україну. Після відступу армії УНР Яків Гальчевський вирішив легалізуватися. Оскільки на Літенщині його знали досить добре, він перебрався до сусіднього повіту і, як свідчить більшовицький документ, влаштувався в Летичівському комісаріати начальником загону і, користуючись службовим становищем, проводив масові розстріли совпрацівників. Ми ще повернемося. 15 вересня 1920 року сталося диво над Віслою. Поляки спільно з 6 стрілецькою дивізією Марка Безручка розгромили виснажену першу кінну армію і погнали її рештки назад. Наприкінці вересня Красну армію було відкинуто за лінію Дубно-Луцьк. Українські частини форсували Дністер, а згодом із Бруч. Настрій вояцтва був чудовий, адже вони поверталися на батьківщину та ще й женучи перед собою ворога. Третя залізна дивізія Олександра Удовиченка перейшла з Бруч 20 вересня 1920 року. 22-23 вересня залізні були вже в районі Дунаївців, Кам'янця-Подільського, Нової Ушиці, Юрко Тютюнник в районі Ярмолинців. Розвідка Тютюнника досягла лінії Деражня-Ялтушків. Авангарди Загородського дійшли до Старокостянтинова та Литичева. 22 вересня 2-й кінний полк зайняв Зіньківці. Незабаром до Кам'янця-Подільського війшов 3-й полк. Його оваційно вітало населення. 10-та бригада, начальник штабу полковник Шраменко, 26 вересня зайняла вербку Муровану, а герой вапнярки полковник Магеровський визволив Ярмолинці та Солопківці. За шість днів було відвоювано 100 кілометрів рідної землі. 22 вересня у Ланскоруні відбулася зворушлива для сентиментальних українських сердець сцена. Після молебню хор українських хлопчиків заспівав низку патріотичних пісень, серед них і нумо хлопці до зброї.